Абсолютна справедливост Първа лекция от четвърта година на Общ окултен клас, държана на 15 октомври 1924 година. Размишление Да се изпее Духът Божий Представете си, че имате център С на даден кръг А, който проявява своя деятелност. Да допуснем, че деятелността на кръга А се определя от неговия радиус CD. Мислите ли, че енергията, която се проявява в този кръг, е равномерна навсякъде? Не. Енергията която действа във всичките радиуси, не е равномерна. Центърът, това са възможности на безграничното, на непроявеното. Следователно, някои от тези радиуси имат прилив, други – отлив. Тази окръжност е проявената, не е същинската окръжност. Тя е само не е на проекция. Унези радиуси, които са с отрицателна енергия, се връщат в същия кръг, в центъра С, а уния, които са с положителна енергия, образуват нови кръгове. Такъв е, например, кръгът Б с център Д. Как си е образувал този кръг? Образувал се като си представите, че половината на радиуса CD не може да се върне назад и образува друг кръг с радиус DO, равен на половината от радиуса CD, а оттам продължава до точката N. Следователно, всеки активен радиус, всеки радиус с прилив, който излиза от център C, е два пъти по-голям, от всеки радиус сотлив, който излиза от същия център С. Енергията на CD се връща пак в същия кръг, а CN е два пъти по-голям от CD като диаметър в окръжността B. Какъв извод можете да извадите от това положение? Ако центъра С в кръга представлява едно разумно същество, което при нормални условия развива известна енергия и образува дадения кръг А, то друго разумно същество, надарено с още по-добри условия, има двойна дятелност. Следователно, в живата геометрия всеки може да продължи своя радиус, да го направи равен на диаметъра в кръга на своята дятелност. Това зависи от активността на човешкия живот. Радиусът е резултат от човешката дятелност. И тогава ние казваме, че се е образувал радиус или права линия в окръжността. Какво представлява правата линия сама по себе си, според съвременната геометрия, правата линия е най-късото разстояние между две точки. Живата геометрия пък определя правата линия като съвкупност от възможности, в които може да се прояви всяка точка. Значи, точката във всички свои възможности образува правата линия, т.е. Правата линия включва в себе си всички дарби на точката. Добре, какво представлява тогава плоскоста съвременната геометрия? Плоскоста е пътят, който се образува от движенията на правата линия в една посока. В живата геометрия плоскостта представлява съвкупност от всичките възможности, на правата линия. Правата линия не може да се прояви без плоскоста. Най-после идваме до третия въпрос. Що е кубът според съвременната геометрия? Кубът представлява пътя, който изминава една плоскост в своето движение. В живата геометрия кубът представлява съвкупност от възможностите на плоскостта. Значи, възможностите на плоскостта са включени в куба. Следователно, ако си точка, ако излизаш от някой център, трябва да разбираш законите на правата линия. Мнозина говорят за правата линия, но кои от вас разбират законите на правата линия? Кой е великият закон на правата линия? Какво означава това, че най-късото разстояние между две точки е правата линия? Това означава да направиш една работа с най-малко разноски, т.е. да похарчиш най-малко енергия. То значи от божествената енергия, която ти е дадена в известен случай, според закона на правата линия, ти трябва да изразходваш минималната част. И тъй. Правата линия е закон, който определя начина за изразходване на най-малката енергия при извършване на дадена работа. Тази енергия ще се изразходва само в една посока. Затова, когато човек иска да създаде в себе си нещо божествено, Нещо идеално, той трябва да се движи само по права линия. Тогава ние се изразяваме така. Проявлението на правата линия е проявление на Божествения свят. Проявлението на плоскостта е проявление на ангелския свят. А проявлението на Куба е проявление на човешкия свят. Правата линия не обхваща никаква широчина и височина в пространството. Тя има само дължина, само едно измерение, при това нейната дължина е фиктивна. Всяка математическа точка пък не заема никаква част от пространството, значи няма никакво измерение. Само когато точката се движи, образува правата линия. Правата линия като се движи, образува плоскоста. Плоскостта, като се движи, образува куба. Следователно точката може да се разшири. Тя сама по себе си има стойност, защото като се подвижи, образува правата линия. И правата линия има стойност в себе си, защото като се подвижи, Образува плоскоста. Плоскостта, като се подвижи, образува куба. Кубът, като се подвижи, образува тесаракта. Значи, той съдържа възможностите на тесаракта. Ето защо. Всяка точка съдържа много възможности. Тя образува правата линия. Води към божествения живот. Правата линия образува плоскоста, води към ангелския живот. Стремите ли се към ангелския, към божествения живот, излишни работи не ви са потребни. За вас е нужно разширение на идеите, без никаква материална тежест. Някои от вас искат да бъдат чисти като ангелите. Можете да бъдете чисти като ангелите, но трябва да знаете, че ангелите нямат никаква материална тежест. На каквито везни и да теглите един ангел, ще видите, че той няма никаква тежест. Ангелът няма никакви материални желания, при това той разбира желанията. Ангелът няма никаква физическа сила, а при това разбира силата. В даден случай той може да прояви сила, но сам по себе си не се нуждае от нея. Силата не е обект за него, той не я желая. Тя е случайно проявление. Едно от качествата на ангелите е тяхната чистота. Чистотата може да съществува само в една напълно прозрачна плоскост. Понеже ангелите са нематериални същества, в тях има само едно желание – да служат на Бога, да придобият вечния живот. Вие искате да бъдете като ангелите, а сте пълни с желания и то, какви ли не желания. Аз бих желал да ми определите значението на думата «желание». Да желаеш – Значи да искаш нещо. Въпросът е защо искаш това нещо. Не разглеждайте въпроса от човешко становище. Аз оставям човека и неговия живот на страна, когато разглеждам въпроси от по характер. Аз не разсъждавам по човешки, но разсъждавам по пътя на отвлечената живата геометрия. Тя няма нищо общо с вашия личен човешки живот. Вашият живот представлява един голям борч, един голям дълг от множество милиони левове, който ви предстои да плащате. Вие сте играли на борсата, но никакви пари не сте давали и за това сте забочлели тъй много. Вашият живот прилича на живота на някой човек, който сънува, че са го направили цар с много войска, и той заповядва надясно наляво, но като се събуди сутринта, вижда, че е пак обикновен човек в своята малка, скромна колиба. Като се събуди сутринта, казва С нощ ти бях цар, но сега съм си пак обикновен човек. Тия борчове Дългове, това са излишните работи, за които разсъждаваме на земята и за които мечтаем. Те нямат нищо общо с Божественото. Направиш си къща, заборшлееш, казваш Господи, не виждаш ли колко задлъжнях? Господ казва Събудете това спящо дете, покажете му, че има по-важни работи. С които трябва да се занимава. Сега аз говоря за онези божествени деца, които трябва да се събудят вече. Има обаче деца, които трябва да се забавляват. Детето, което е поступило в училище, трябва да се занимава с уроците си, а детето, което не е поступило в училище, може още да се забавлява. Има време за него. Като говоря за божествените деца, аз подразбирам унези, в които съзнанието се е пробудило. Ако един ангел слезе при дадените условия на земята, той ще нареди живота си красиво, той ще вземе толкова, колкото му трябва. Вие, понеже не разбирате законите, стремите се към много Заграбвате повече отколкото ви трябва и с това си създавате ненужни страдания. Та за да избегнете излишните страдания, непременно трябва да изучавате законите за продължаване на своя радиус. Добродетелният човек е човекът, който продължава своя радиус, своята активност. Да допуснем сега, че имате една личност с диятелност на своя живот, равна на големината, колкото CD, и друга личност с диятелност, равна на CN. От това именно се явява и различието между хората. Всички хора в безграничното пространство не са излезли през един и същ момент на битието. В единия случай... Диателността на безграничното е била активна, а в другия е била пасивна. Следователно, всеки човек, който се е родил в едно пасивно състояние на безграничното, коренно се различава от онзи, който се е родил в момент, когато безграничното е било в активно състояние. У нези, у които този радиус се продължава, и излиза извън сферата на своята деятелност, имат опасност да правят повече грешки, т.е. те са свободни да излизат от центъра С и да описват друга окръжност с радиус ДН. Те се стремят да бъдат тъй големи, както първия център. Представете си сега, че целият кръг А – е покрит с такива центрове, които зависят от първото същество. Тои същество ще продължи радиусите на половина. Половината от тези радиуси ще бъдат продължени до точка О, а после и до точка Н, а половината ще бъдат в нормално състояние. Този закон сега действа и във вас. Някой път, някои от вашите желания са два пъти удължени, а друг път желанията ви са нормални. Вие не можете да намалите или да скъсите радиуса на вашите желания. От излишната енергия у вас понякога се продължават и някои от вашите чувства. Като разглеждам хората, виждам, че у всички хора не са еднакво развити силовите линии. У някои хора е продължена повече диателността на ума, в други хора е продължена повече диателността на сърдечната линия. Следователно, съотношението между ума и сърцето не е еднаква. Тогава аз определям тази мисъл последния начин. Духът, това е първото проявление на човека. Той е точката, в която човек се явява. Душата. Това са възможностите на духа, т.е. възможностите на точката, посоката, в която духът може да се прояви. Умът. Това са възможностите на духа. Волята. Това са възможностите на сърцето. Ето защо. Когато дойдем до самовъзпитанието, трябва да знаем съотношенията между тия сили, понеже те се различават. У някои хора духът е силен, от други душата е силна. От трети умът е силен, у четвърти сърцето е силно, у пети волята е силна. Ще обръщаме внимание, коя силова линия е най-удължена. И ще работим съзнателно върху себе си. Някои казват, аз имам правилно сърце. Хубаво. Има ли между сърцето и умът ти правилно съотношение? И тогава, като се завърти този кръг веднъж около центъра си, всички уния радиуси, които не са продължени, във второто проявление на кръга ще се продължат. Ще станат положителни. Продълженията пък ще се скъсят, ще станат нормални. Следователно, в един живот твоят ум може да е активен, да е с продължен радиус, но във второто идване на земята сърцето ти ще трябва да продължи радиуса си. Вие трябва да знаете тия съотношения, за да спазвате законите. При този движение в безграничното за всеки от вас има определени закони, на които трябва да се подчинявате, и върху тия закони се основава моралността. Ако радиусът на вашия ум е продължен, вие трябва да събирате тази енергия за времето, когато няма да имате толкова много енергия, т.е. за времето, когато при второто завъртане на кръга около устта Вашият ум дойде в нормално състояние. Вие трябва да бъдете предведливи като Йосиф. Ако не съберете тази енергия, умът ви ще се повреди. Значи, когато радиусът на Ума е продължен, ще събирате енергия за времето, когато ще бъде нормален. Между ума и сърцето трябва да има равновесие. Сега някои от вас изразходват енергията си само в бърборене. Казват, аз имам ум, мога да мисля. Питам ви, можете ли да определите какво нещо е мисълта? Има ли някой от вас, който мисли? Не, никой от вас не мисли. Единственото същество, за което аз зная да мисли, е Бог. Ние имаме само понятия за нещата. Ангелите имат съждения, а Бог от нашите понятия и съждения прави заключения. Той разсъждава мисли. Кажете ми, как определяте в логиката, що е съждение? Отговор когато чрез сетевата си приписваме на даден предмет известни качества, това е съждение. Добре, представете си сега, че аз напълня един маркуч с вода. Водата се проявява чрез маркуча и на нас не се струва, че мъркуча действа, че и той е жив. Всъщност, ние действаме с водата. Такова е положението и на съвременните хора. Те са повече мъркучи. Например, седиш, но изведнъж ти дойде някоя идея. Вдъхновите, напълните и ти казваш. Дойде ми една идея. Ти ходиш, радваш се, скачаш, значи мъркучът е напълнен с вода. е дошла тази идея? Някой действа отвън. След той. Този огън в теб загасва и ти казваш, празна работа било всичко. Питам, когато сте изразходвали толкова време за тази идея, мислили сте, че тя е съществена? Мислили сте, че тя ще озрее и ще даде плод? Когато ви дойде някоя идея на ума, проверете дали тя е съществена или преходна. Той, което ви говоря, не се отнася за сегашния ви физически живот. Сегашният физически живот на Земята, в който всички участваме, е извод на една предишна еволюция. Той не е реален за нас. Той е реален за други същества, а за нас е преходен живот. Ние дохождаме на Земята, раждаме се, дадат не едно тяло, но след време устаряваме, докато един ден умираме. Какво ще бъде вашето състояние след като умрете? Вие не помните вашето раждане, не помните и кога сте заченати. Ще помните ли когато умрете? Не. Значи, тъй както човек се ражда, така и умира. Такъв е законът. Когато се е родил, бил е в тъмнина, и когато умира, пак ще бъде в тъмнина. Следователно, влизате в светла осветена стая, която е светът, но излизате вън, т.е. в другия свят, пак тъмнина настава за вас. Как сте влезли в светлата стая и как сте излезли вън в тъмнината, нищо не знаете. Това показва, че вие не знаете отношението на този свят към Онзи. Казвате, че има друг свят, но не го знаете. Поне най-малкото възпоменание за него имате ли? На кое място в Онзи свят сте били? Не помните. Защо не помните? Аз ще ви обясня защо не помните нищо. Могат ли известни клетки, които живеят в моето сърце, да излязат от там и да отидат в театъра да гледат някакво представление? Казвате, как не са ли свободни тия клетки? Те нямат право да напущат сърцето. Никакъв театър не им трябва. Никакви разходки не им се позволяват. Те ще стоят на мястото си. Диятелността в света Движенията в света, всичко това трябва да бъде чуждо за тях. Вие казвате, как, нали сме свободни в този свят? Не сте свободни. Всеки от вас е турен на някое определено място в света да върши известна работа и не е свободен. Теп забавления не ти трябват. Ако ти си една клетка в някое сърце и излезеш оттам, това сърце ще бъде мъртво. Когато човек пожелае да излезе от мястото, дето Бог го е поставил, най-после го освобождават, но казват. Извадете го от мястото му и го оставете да ходи, дето се иска и колкото иска. Как мислите? Добре ли ще му е? Питам. Кой пръст, като се отреже от ръката ми, би отишъл на театър? Аз искам да ви наведа на главната мисъл. Кое е онова, което дава достоинство на човека? Кое прави човека? Отговор. Божественото. Какво нещо е божественото? Нека определим. Божественото е това което се проявява в точката, т.е. духът на човека. Първото проявление в човека, т.е. духът, като се движи, образува правата линия, значи определя пътя към божествения свят. То е абсолютната справедливост в света. Значи във всяка своя постъпка в света ние трябва да бъдем абсолютно справедливи. Това е истинският човек. Този, който не е абсолютно справедлив, той не може да се нарече човек в абсолютния смисъл на думата. Ние не говорим за любовта. Тя влиза в човешкия свят. Любовта е метод за изкупление на хората. Човекът, това е справедливостта в божествения свят. Казвате, искам да любя. Да искаш да любиш, това показва, че ти липсва нещо. Питам, защо трябва да любиш драган или петкан или някой друг? Казваш, ама той е безпомощен. Хубаво, ако твоето дете е безпомощно и за това го любиш, аз ще ти представя едно същество още по-безпомощно. Защо не се грижиш за него? Това не е аргумент. Това не е логика. Ако действително ти проявяваш любовта си към безпомощните същества, червият трябва да има преимущество пред твоето дете. Любовта почива на абсолютна справедливост в проявлението на духа. Любовта е закон. Който носи всички блага за обеднелите същества. Бог проявява своята любов не към богатите, но към обеднелите същества. Любовта не е за праведните, тя всякога се проявява към страдащите, към грешните хора. Христос казва, комуто много се прощава, много и люби. Следователно, Бог, като ни прости многото грехове, ние ще проявим своята любов към Него. Той, като отнеме греховете ни, влага в нас своята любов, за да я проявяваме ние. Сега, вие да не извадите заключението, що ме тъй да грешим? Не, аз говоря за греха, който е дошъл по други причини чрез продължение на тия радиуси, а не съзнателно. Той същество, което е сгрешило, не е могло да използва една от възможностите, които Бог му е дал, не е могло да разбере истинският път, който Бог му посочва, като ученик. И вие не трябва да се учите като хора на плата и да казвате «Аз съм търговец и аз съм баща, Майка, не ми трябва знания? Не, трябват ти знания и то знание на абсолютната справедливост. И тъй Ще се спреш върху проявлението на един червей и ще размишляваш. Защо употребявам думата червей? Защо Бог уподобява Яков на червей? Между един червей в този смисъл, както Бог разбира, и е един ангел, отношенията, които съществуват в техните същини, се състоят във възможности, които те имат в себе си. Но Бог в проявлението на Своята любов има еднакви отношения към всички същества. Той не прави разлика между съществата но всички не възприемат еднакво любовта му. Всеки, който се греши, сам носи последствията на греха си. Бог е извън страданията, извън греховете на хората. Бог всъщност всичко вижда, всичко минава през него, никога обаче не страда, никога не се изменя, не се влияе. Той остава всякога неизменен. Той е единственото мерило за нещата. За той, когато говорите за Бога, трябва да знаете, че у Бога всичко е възможно, но не и у хората на земята, които вършат престъпления. Не си правете иллюзии, човек, който е в плът, не може да има качествата на един ангел, т.е. Той може да ги има, но не може да ги проявява. Една крива мисъл всякога може да ни опетни. Например, минаваш улицата покрай едно голямо здание, дето се събират много хора и ти питаш. Защо се събират тия хора в това здание? Какво вършат там? Учат се. Но друг някой ти казва. Събират се на веселба, на разпуснат живот. Ти веднага се усъмниш. Питам, това философия ли? Това не е божествено. Това не е справедливо. Аз изяснявам вашата философия последния начин. Представете си, че вие и виждате лицето ми за смяно. Казвате си, учителя ми се засмя нещо. Навярно е доволен от мене. Може да е вярно това, може и да не е вярно. Защо? Представете си, че аз съм човек, който виждам всичко, което става по земята. Когато виждам нещо много хубаво, приятно ми е, засмивам се. Ти мислиш, че се засмивам на тебе, а то се отнася до онзи, който прави в този момент добро. Аз го виждам, а ти не го виждаш. Вие казвате, учителя се засмя. Какво ли искаше да каже с това? Аз наблюдавам един факт и той ми произвежда приятно впечатление. В друг момент някой върши престъпление. Лицето ми е сериозно, замислено. Казвате, сериозно ми погледна учителя. Аз не гледам тебе. Аз гледам какво върши онзи там. Когато видите, че някой човек се засмива, знаете ли защо се е засмял? Имаме един подобен пример за Сара, жената на Авраам, на която Бог казал, че ще роди. Тя се засмяла. Защо? Тя сметнала той за невъзможно. Други някои могат да обяснят засмиването и по друг начин. Турците имат една поговорка за този случай. Когато нещо е невъзможно за тях, те казват и да видиш, не вярвай. Защо се засмя Сара? Тя каза, не се засмях. Най-слабата страна на омъжените жени е тази, че те обичат да се смеят за реалността на нещата зад вратата. И като ги извадиш на лице, казват, ние не сме направили това нещо. Колко ученички има, които биха могли да изнесат един факт, една своя постъпка, справедливо, без да я изменят. За Бога да я изнесат. Ако ви кажат да кажете нещо, ще отговорите. Чакай да си помисля. Ако го кажа, какъв резултат ще даде. Какво ще помислят хората за мен? И така нататък. Не когато ще изнеса един факт, няма да мисля за вас, какво ще кажете вие и така нататък. Ако трябва да го кажа, ще го кажа пред небето. Ще изнеса факта тъй, както си е. Нищо повече. Той е красивото. Той е същността на човека. Човек трябва да бъде всякога доволен в себе си от това, което прави и казва, щом то е продиктувано от нещо по-високо. Аз не казвам да разправяте нещата на мен. Това е закон, който се отнася до вашето висше аз. Вие трябва да изнасяте всички факти пред себе си абсолютно справедливо. Ще си кажете, това, което направих, е една погрешка в моя живот, която трябва да изправя. Има погрешки в живота, които сами трябва да изправим, никой друг не ги знае. Разумното, благородното в живота работи малко по малко. Не се стремете да бъдете добри. Въпросът за доброто спада в друга категория. Стремете се обаче да проявявате правдата, справедливостта във вашия живот. Казва Христос, не съдете, за да не бъдете съдени. Не съдете в себе си. Вижте как съди Бог. Всяка съдба в него почива по закона на абсолютната справедливост и на благоста. Някои хора говорят за бялото братство. Законът на бялото братство е закон на абсолютната справедливост, а не на осъждане. Щом аз произнеса една присъда, това е човешко. Като видя, че някой човек греши, аз няма да се приръбня с него, да взема да го осъждам, но ще видя как бих поступил аз при дадените условия. Ако кажа, че той не е постъпил добре аз се поставям в неговите условия и няма да се мине много време, същото изпитание ще дойде и върху мен. Защото ако човек не е господар на своите мисли, ако човек не е господар на своите желания, ако човек не е господар на своите действия, де е неговата човещина. Всеки човек може да бъде господар на своите мисли, Желания и действия. Не се стремете да бъдете господари на света, но бъдете господари на своите желания. Когато едно твое желание е на място, ще му дадеш възможност да се прояви, а на друго, което не е на място, ще кажеш Чакай, не е сега време за това. На една твоя мисъл ще дадеш възможност да се прояви, а на друга ще кажеш: Чакай, ти не си господар на всички твои желания, на всички твои мисли и действия, затова на някой от тях ще дадеш възможност да се проявят. Това е човешко. Не правите ли така? Вие сте роби на живота. На кой живот? На обикновения живот. Някой казва да имаш силна воля. В какво седи силната воля? Силната воля седи в ограничението на едно твое малко желание. То за днес е тъй ништожно, една малка искра, но утре тази малка искра, турена при благоприятни условия, може да изгори цял град. Или ако турите тази малка искра при някое взривно вещество, тя може да създаде най-голямото нещастие. Тази искра може да запазиш за себе си, но да не й даваш условия да се развие в голям огън. Законът, който изваждаме от този пример е следният. Не се стремете към великите работи в света. Защото великите работи са една грамадна планина, като Хималайте. Такава планина сам можеш да я намериш. Турците казват, като питаш и цар и град ще намериш. Хималайте ти лесно можеш да намериш, но някъде във Витуша има турена една малка игла не я намери. Ти трябва да знаеш точно математически мястото на тази малка игла, да знаеш да е поставена, за да я намериш. Бог се занимава само с малките работи в света. Това е изкуство. Някой казва, ходих на Витоша. А ми намерили ли малката игла на Витоша? Знание се изисква от вас. И то такова знание че като тръгнеш, да намериш тази игла. Докато не научите изкуството да намирате игли, вие ще ходите по съвременна мъртва материя. Ще се движите по права линия, ще се движите по плоскост, по куп, по криви линии, по кръгове, ще се раждате, ще се прераждате, ще ходите по планините, ще търсите големи работи и ще имате все страдания, но никога няма да имате щастие. Да намерите една игла на Витоша, това е великото. Когато отидеш в небето, Господ ще те пита. Ти носиш ли малката игла, която беше оставена някъде на Витуша? Не, аз направих къща, направих училище, Изучавах много философи. Господ казва, всичко това е празна работа. Малката игла струва повече от всичко друго. Аз питам, кой философ е намерил тази игла? Чудни са съвременните хора. Големи философи са, но гащите им са скъсани. Все им липсва нещо. Такива герои са те казвам философи вие не сте намерили иглата с която трябва да закърпите вашите гащи моралисти и вие не сте намерили тази игла на всички ви липсва тази игла най-малката работа във вашия живот е да намерите тази малка игла и като я намерите ще разрешите всички задачи в живота си ще разрешите един от най-великите закони. Всичко друго е лесно, всичко друго е очевидно. Тази малка игла на Витуша е най-голямата възможност в човешкия живот. И тъй Обръщам вниманието ви към най-малките неща в света. Тази малка игла и е справедливостта в света. Хората са несправедливи и в философията, и в морала, и в науката, и глата я няма никъде. И всички ние умираме от несправедливост. Любовта при несправедливостта не може да се прояви. Някой път вие проявявате любов към някое същество, но то е защото е дошла. Една вълна на любовта И е преляла При обикновено състояние Обаче, вие, като имате Малко хлебец, скривате го За себе си Не Дойде ли някой човек при тебе Ще му дадеш половината от тази хапка Тък му, щом си отиде той Идва друг някой Ще му дадеш Другата половина След него ще дойде трети, четвърти и на всички ще дадеш, докато най-после остане една трошица, която сам ще я глътнеш. Ами тогава какво ще стане с мен? Чудни сте вие, като намериш иглата, всичко ще имаш. Пази тази малка трошица, тя е житно зърно, тя ще се увеличи в тебе. Ти няма да умреш гладен. Аз не говоря за тази несправедливост, която като осъжда хората, отнема им живота. Аз вземам справедливостта като велик закон за възможностите на добродетелите, които може да се проявят в нашата душа, в нашия дух, в нашия ум, в нашето сърце и в нашата воля. Вие може да ми възразите. Тия неща са отвлечени работи. Нас не интересува въпросът, как трябва да живеем сега. Много добре. Вие сте двама приятели, казвате. Аз не искам да зная за него. И другият казва същото. Обаче тъй се случва, че тръгвате и двамата по планините. Дохождате... До едно опасно място, през което ще ви води един планинец Той свързва и двамата с едно въже Ти като си свързан сега със своя приятел, ще се грижиш ли за него? Ще се грижиш Защо се грижиш? Свързан си Защо се интересуваш за него? Ще ти повлече надолу Има нещо, което те засяга аз се смее на сегашната философия за даденото, с което се занимава с философите. Казвам, що мима дадено, има и взето. Едното е плюс, другото е минус. Не само даденото решава въпроса, и взетото решава въпроса. Всяко производение, което е дадено, е дадено от разумния живот. Ако е взето, пак е взето от разумния живот. Следователно, даденото и взетото са резултат на един разумен живот. Но да мислим, че даденото разрешава всичките въпроси диалектически, е смешно. Това е философия, която ни може да закърпи гащите на никой човек. Хубаво, според тази философия, дадена ми е добродетелта, но ходя с късани гащи. Дадена ми е добродетелта, но този човек нагрубя, онзи нагрубя. Дадена ми е добродетелта, но не мога да я проявя. Какво ме ползва? Как ми е дадена, като не мога да я проявя? Взета е. Ако е взета, защо я търсиш? И ако е дадена, защо пак я търсиш? И в единия, и в другия случай, защо я търсиш? Гладен съм, търся хляба. Хлябът е даден, в стомаха е. Няма ли хляб, взете той. Що му гладнея, ще търся взетото. Даденото и взетото едновременно представляват свят на промените, които сега съществуват в света. Ще дойдем в един свят обаче, дето нещата не се дават. Можеш ли да дадеш твоята добродетел някому? Можеш ли да дадеш някому твоето сърце? В българските народни приказки се казва Взели сърцето. Щом се вземе сърцето на един човек, той е мъртъв. Щом се вземе ума на един човек, той е безумен. Щом се вземе душата на един човек, той е бездушен. Щом се вземе неговият дух, всичко е свършено с човека, неговото име ще се затрие. Този човек може някога да се яви в някоя друга форма. Окултистите казват, че с такъв човек всичко е свършено. Такива заключения правят те. Да оставим на страна тази отлечена философия. Сега, за да закрепне Божественото във вас, трябва да се използват възможностите, които Бог е вложил. Духът е възможност, която Бог е вложил в човека. Човекът е възможност за Духа, но и Духът е възможност за човека. И тъй. Продължаването на вашите радиуси ще увеличите възможностите на вашата справедливост. Трябва да бъдете абсолютно справедливи. Това е, което ви липсва. Докато не бъдете справедливи, няма да се научите да мислите правилно. Докато вие не вложите в сърцето си чувството за справедливост, вие няма да чувствате правилно, няма да действате правилно. Не сте ли справедливи? Любовта ви правилно не може да се прояви. Мъдростта ви правилно не може да се прояви. Свободата ви правилно не може да се прояви. Тази абсолютна справедливост трябва да бъде идеал за вас. За да може всички от добродетели да дойдат и да можете да реализирате Божественото в вас. Този е пътят, този е правият начин за работа. Вие пак може да намерите този път, но след като лакатушите дълго време в живота. И тъй, първото нещо за вас, е абсолютната справедливост. Не говорете излишни работи. Не мислете излишни работи. Не чувствайте излишни работи. Не действайте излишно. Това е красивото в живота. Това е закон, според който, ако се водите от него, ще дадете на света една нова насока, т.е. небето, чрез нас ще даде нова насока – живота. Или Бог ще се прояви своята същина. Щом искаме да бъдем абсолютно справедливи, той ще каже – ето едни души, които искат да изпълнят моята воля. Този е пътят, по който ние можем да изпълним волята Божия. Един е пътят, който води към абсолютната вътрешна справедливост. Всички трябва да работите над себе си. То е, което може да ви радва. То ще радва и мен, като виждам да постъпвате тъй. Аз ще се засмея. Защо? Защото искам да бъдете абсолютно справедливи. Вие като вярвате, че аз съм абсолютно справедлив и вие няма да се съмнявате. Защо се съмнявате? Защото не вярвате в този закон. Ако и аз не съм абсолютно справедлив, въпросът е решен. Аз ви казвам, всеки трябва да бъде абсолютно справедлив. И аз, и вие трябва да бъдем абсолютно справедливи. Тогава ще се образуват истинските отношения. Тогава никой няма да казва, че са го нагробили. Справедливостта няма нагробяване. Сега някои от вас ще кажат, на мене не ми е ясно това. Как ще бъде ясно? Иглата на Витуша още не сте я намерили. Като намерите тази игла, всичко ще ви бъде ясно. Като бутнете тази игла, тя ще произведе светлина във вас и тогава ще ви бъде ясно. Говоря фигуративно, като бутнете тази игла, ще се намерите пред такава светлина, каквато не сте санували. Ще намерите лампата на Аладин. Сега стремете се да намерите малката игла. От това няма да се освободите. Иглата трябва да я намерите. Всичко друго може да е отвлечено. Като отидете на небето, ще ви питат. Говориха ли ви за иглата? Да. Намерихте ли я? Не. Ще се върнете да я намерите. Това е отвояването на радиуса. Човешкият дух еволюира от едно състояние в друго. Всеки момент нашите чувства, мисли, действия постоянно еволюират. Вие трябва да разбирате този закон. От него зависят постоянните промени, които стават във вас. Някой път сте неразположени, друг път сте разположени. Тия промени стават, защото ние влизаме в един организъм, от който още не сме свободни. Апостол Павел, като говори на римляните, казва им, «Даже ние, хората на духа, още не сме свободни, под закон сме. Един ден ще се освободим. Кога? Като намерим иглата на витуша. Тогава животът ни ще мине в друга фаза». И тъй, що е правата линия? Тя може да се разгледа като разширение на съзнанието. Нашето съзнание може да се разширява в права линия, в плоскост, в куп и още по нататък в тесаракт. В ума ви правата линия ще си я представяте като една възможност за реализиране на възможностите на Божествения живот. Плоскостта ще си я представяте като една възможност за реализиране на ангелския живот, ако б. за реализиране на човешкия живот. По този начин правата линия се осмисля. Като видиш правата линия, ще си кажеш: Това са възможностите на моя дух. Това са възможностите на моята душа. Това са възможностите. На моя ум, това са възможностите на моята воля. Това са четири положения в тесаракта. Това е кръг, по който върви цялата еволюция на човечеството. Размишление Само Божията любов е любов.